Mënë bramë atë ndëruar të lëshëkuës, <languages> kuda që jene duke në ndjekur, pa që dhëmë shirë, Allah o të qofë me joë. Mirë se ta kohëmi në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sante me mua në studi është Hoxha Joni ndëruar Alaudin Abazi. Hoxhë sëremu alaikum dhe mirë se edhe. Aleikum, selam, mirë se u gjej. Aterë më përta lezoj përgjigje në pare pa të shimti të duhet i përgjigje shasaj për të marë kështu përgjigje të lishikua si qëri u ka përgjigje të rëkështu. Thëtë, kur Allahu subheneve të ale krijoj Ademin a.s. dhe atë e futi në gjenet, pasi iblis e kishtë refuzuar, thotë si kishtë lejuar Allahu subhënabë të ala iblisin të futaj në gjenet dhe të japrisht e kështu kushtimisht të themirahat i në profetit. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e larsuar lafdrojmë, salavat dhe salame qojnë pejgamberit e ti Muhamedi sallallahu alaihu wa salam, familës e ti, shokve të ti dhe të gjithë besimtarë i muslimanë, që pasojnë rogën e ti dhe udhëzohen me udhëzimin e ti dheri në ditën e gjykimit. Pyytja në fjalë është një pyytja cila pa të shumë ka të bëjmë me, me qështjet e besimit apo qështjet e akides dhe e shtjelojnë ulemat tanë të ndëruar në përlibrat e tyre, mirë po duhet të kemi parasyshë se nuk kando një citat, nuk kando një përgjë, ë çoft prej Kur'anit famëlar ndonjë ajet apo prej haditheve të pejgamberit lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të që do të na jepte të thotë më qartë ta kuptojmë se për çfarë apo si ka ndodhur do thotë ajo çështja e futjes së Ademit alayhiselam në xhenet, më pastaj do thotë mundësia që ju dha do thotë shejtanit që ta ta mashtroi do thotë Ademin alayhiselam për ta nxjerrur nga xheneti ulamat tanë të nderuar edhe i bën kthirin në tefsirin e tij, por edhe të tjerë do thotë e kanë e kanë shtjellu këtë çështje dhe mund të themi se ka mendime dhe sqarime tek ata. Pau foot do thotë në në mendimet e tyre dhe në argumentet të cilat i kanë mbështetur, themi se njëri një nga mendimet të cilat vërtetohen nga dijetarët islam është ajo se Xheneti për çënën bëhet fjalë se Ademi Alaysam është futur, nuk është ai xheneti për çënën bëhet fjalë, apo për çënën do thotë Allahy mëadhërimshum po, që Allahy mëadhërimshum ka premtuar për besimtarët e se do të shkojnë pas pas jetës në këtë botë. Pra është fjala se vetë përkthimi i fjalës xhenet në gjuhën arabe do thotë kopësht i bukur, do thotë në cin ka lule, ka do thotë gjithë gjetha të e, gjith, mirat e dhe thët për jetes kjo është për qëllim dhe e, në këtë fjalë kur Allah i madrëshmë e përdori fjalën gjenet nuk e kishte fjalën dhe thët për gjenetin e për jetëshëm po ishte fjala për këtë kopshtin e, për cilin Allah i madrëshmë në këtë bot në një vend të lartë thuhët e ja kishte ndar Ademit Alejsam që aty të jetoj dhe aty dhe thët të të ushqehet nga ato të mira të cilat i kishte ai kopsht apo ai xhenet. Prandaj edhe ndërhyrja e shejtanit ka qenë shumë e lehtë për arsyesë se ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Kjo është do të thotë mendimi i parë. Mendimi i dytë është se padyshim ata thonë se është për çellim xheneti i përjetshëm, do thotë në cilën do të shkojnë besimtarët pas jetës së kësaj bote. Mirë, po si është mundësia që, do thotë, uh, si është mundësia që shejtani është futur në advent Themi se e, ka edhe në këtë mendimin nga, nga ulemat, ka thanë se Allah i madrën shumë jam mundësoj shëtanit për me realizu, dhe të të, e, apo për me sprovu Ademin a.s. dhe jam mundësoj të futët në gjenet me këtë kushtë. Dhe kur u futë, dhe të të, të shëtanit në gjenet, u personifiku, dhe të të, të në formën e gjarëpërit, dhe në sipas disa supozimeve dhe në atë form arriti dhe të thotë ta sprovoj Ademin Alehsam dhe ai radë thot në në në sprovën e shejtanit dhe si për këtë shkak edhe Allahu i Madhrin shumë e nxorri nga xheneti. Por një mendim tjetër është se thonë se nuk është për qëllim se shejtani është futur në xhenet, por është për qëllim se ka mundësi shejtani të bëjë vezvese njeriuve edhe pa qenë prezent eh si si si shejtani mirë po nëpërmjet vezveseve në zemër dhe të çytjeve dhe kështu e detyroi ta bëj apo e bëri shejtani e bëri ademin Aleisam të bie në këtë sprov dhe të hajë nga ai ushqim tësin ja kishte ndaluar Allahu i Madhreshum dhe për këtë shkak edhe nxorrin nga xheneti. Sidomos këto këto ndotë mendime të të ulemave dhe për secilin ka sqarime dhe ka mbështetje për të cilat për të cilat nuk kemi kohë tani të flasim, por un vetëm dua të theksoj se kjo është një çështje për të cilën nuk nuk ka të bëjë ndonjë nuk ndërlidhet ndonjë dispozitë shariatike, ndonjë obligim, ndonjë farzë apo vadjeba, po sunnet që patjetër duhet ta dim se si ka ndodhur ajo ngjarja dhe më e drejta është të themi se vërtet se çfarë ka ndodhur dhe për cilin gjenet ishte fjala, kjo është do thot në diturinë e Zotit të Madhëreshëm dhe e drejta është që mos të futemi, mos të thellohemi për arsye se është një çështje për cilën nuk kemi fakte, nuk kemi dhënën nga Zoti i Madhëreshëm, prandaj e drejta është të ndalemi aty ku ndalen edhe faktet. Zoti i mëshmirë. Allah ju shpërblef pyetja radhësosh kjo thot alejot ja vëm emrin vajzës ndonjë emër shqiptar si për shembull Lindita ose Kosovare. Mpas vazhdon me pyetjen tjetër kur thot kështu: A ekziston mundësia antrimit të emrit anë çoftë se emri im është pa ndonjë kuptim? Në lidhje me emërtimin e fëmijëve kemi thon, kemi fol në disa pyetje të mëhershme dhe un vetëm e repërseris atë që e kemi sqaruar dhe them se është parim në në në jurisprudencën islame se emri duhet të ketë kuptim të mirë pavarësisht në çfarë gjuhe është, a është në gjuhën shqipe apo në gjuhën arabe apo në ndonjë gjuhë tjetër, kusht është që emri të ketë e, kuptim të mirë. Prandaj edhe fjala e, apo emri i dhënë është domon emër i cili ka kuptim të mirë dhe nuk ka në asnjë formë asnjë të keqe që besimtari do thot të thotë ta bart këtë emër. Për arsye se në fakt e thotë është një emër që që ka jo vetëm kuptim të mirë, por një kuptim që e nxit apo do thot një njeri i cili e don të e don do thot lirin. Prandaj është detyrimisht do thot ka kuptim të mirë dhe nuk ka të keqe. Por duhet ta cekë vë aty se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas njerëz, ka pas shoktë e tij të cilët ti, kanë mbartur emrat të të Shpërseve amra të 17-së, sikurse Hamza për shembull apo emrat e lumenive, të kodrave e kështu me radh, pra nuk ka të keq të bart besimtarit edhe emra të kthill, por është detyrueshme është që emri të ket kuptim të mirë. Nëse emri ka kuptim të keq apo nxit për ndonjë mëkat apo për ndonjë të keqje, atëherë këtu është do thot ajo ndal ndalesa dhe duhet besimtarit të largohet emërtimet e fëmijëve me emra të kthill, sikurse që mund të jetë emri Al-Harb, domethënë lufi apo emri që vërtetohet nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam emri al-murra i hidhur edhe treguohet nga i dërguari Allahu lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të kur i ka ardhur një njerëj me këtë emër al-murra e ka obligo đu të thotë që ta ndryshojë atë pra kjo është e domosdoshmja në anën tjetër nëse emri është i njohur një emër i cili nuk ka ndonjë kuptim të caktuar që ato nuk nuk mund të deshifrohet kuptim i caktuar mirë po si emër është i përhapur dhe përdori njerëzit si emër të mirë atëherë në këtë rast gjithashtu nuk është e kërkuar që ai am të emër të ndryshoj për arsye se ka me dhjetra me dhjetra emra shqip Po dämënat të, të gjuvëve të tjera, të cilat në vetë nuk kanë ndonjë kuptim të caktuar, mirë po konsiderohen si emra tipike shqiptare apo të ndonjë gjuhe të caktuar dhe përdoren në shoqërinë e tyre, dhe nëse janë të këtij lloji, atëherë nuk ka të keqse të bartet ky emër për arsyesën e vetë vetë përdorimi i saj që nuk aludon për ndonjë të keqje, nënkupton se janë emra të përdorshëm edhe të mirë dhe nuk ka të keqje të i mbajmë këto emra. Zoti i di më së miri. Allah ju shë përblevët, ndërsa një të lishkuas tjetër ju përë të shëtu, thotë kam një bisnesi cilë mjepë një shumë të konsideruashme të parave, me të cilat jam ju detyruar, thotë, pa dyshim të jepë zekatin. Por se kjo pasëri vjetën e qarkullim dhe është në kafsh të cilat e nuk e kanë bushur, thotë, akoma moshëm për zekat dhe imbaj këto për pak duke mbaj të rështu saksisht për 4 ose 5 muaj. Dhe më pastaj ishes, cilat janë, thët, dispozitate amë? Për këtë mua apo jo të japë shumë të caktuar? Për, për me qenë obligativ zekati, pa dyshjumë kërkohën dy kushte, nëndra të kushte tjera, të po kushte i parë është që, do thot pasuriat të sën e posedojnë me arrit një sabin. Një sabi është, është ajo kushte, kuota apo ajo shuma e caktuar e cila nese arrihet atëherë obligohemi për zekat. Dhe kushti i dytë që është që aj nisab, do thotë ajo ajo shum e pasurisë që ta posedoi besimtari për një kohë prej një viti. Nëse kalon një vit atëherë obligohemi për zekat. Nëse atë shum e mbajmë për 6 muaj, për 7 muaj, 8 muaj dhe pastaj e shpenzojmë dhe nuk arrim dhe thot vitin, atër nuk obligohemi për zekat. Pra, këtë duhet të kemi parasysh. Mirë për nga pyetja e këti pyet si unë kuptoj se e, ka të bëjmë me shidlerin dhe me trektin. Dhe themi se lojet apo dhënja e zekatit dalon se qëfar pasurije posedoj. E, pra ndaj jemi të obligohemi dhe thot zekati i par i cili, apo loj i zekatit me cënë obligohet njëri u ta jap është zekatin në ari dhe argjent. Dhe në këtë hyn edhe pasuria ë kesh të cilën e posëdon besimtari, arsyale do thot në tholla. Nëse e posëdon atë do të mundon shumën e caktuar dhe ka lënë një një e, kohë për një viti, obligohemi ta japim zakatin, do thot nga ajo shumë. Pastaj kemi zakat nga të ardhurat prej tokës, do thot nga e, drithrat, nga gruri, nga elbi, nga misri, e kështu me radhë gat vitit nëse ndodh, do thotë korrja dhe e marrim do thotë ato ato të mira tokës, rendimentet e tokës, atëre obligohemi nga ajo të japim 10% ose 5% nëse i kemi ujitur. Pastaj lloji tjetër të zakatit është të japim zakatin në në bagti. Në lopë, në deve, në dele, e kështu me ratë Dhe për këtë, përse se në loj kemi një sabë Dhe thët, ajo kuat, atë të sinë nëse e posedojmë Obligohemi, dhe thët, të ajapim zekatin Dhe loj kjetër të zekatit e kemi uh, në trekti I thënë në gjuhën arabe, e urudu të tijara Dhe thët, malë ratë të sigat i trektan trektari Obligohemi, dhe thët, prej tyre me dhanë zekat Dhe në këtë do thot në çështjen e zekatit nga e, të mir nga e, pasuria e tregtisë, ë që dallon, dikush mund të tregtoj bagti për shembull, dikush tregton ushqim, dikush tregton hekur, dikush tregton shitore e kështu me radhë, dallon se çfar çfarë është ajo malli tës apo produkti tës e tregton tregtari. Dhe këtu në rastin konkret është fjala për bagti, do thot për dele, të cilat ai nuk i bën një një kohë të saktuar prej një viti, por imban 3-4 muaj. Dhe këtu nuk mirët parasysh do të të seqfar lojit të malit e imban, mirë po mirët parasysh kapitalin të sën e investant të rektari në zhvillimin asaj trakt, të të e asaj të rekti e të sën e bën. Pra daj në, në rastin konkret, themi se juve jenit obliguar që mas pari ta logaritni se sa është aj kapitali të sën e posedoni uh, dhe me cilën ju bëni të rekti. Nëse ahet themi kushtimisht 10000 euro apo 20000 euro, atëherë pavarësisht ju a tregtoni me dele, a tregtoni me hekur, a tregtoni në shitore, a tregtoni drith, a tregtoni diçka tjetër pej, prej prej mallrave të cilat i i tregton ë tregtari, themi se ju jeni të obliguar në çat shumën e, që e keni kapital prej 10000 euro. Nëse kalon një vit që çat shum prej asaj shume ta nxirrni zakatin sa i takon dhe në rastin konkret ju duhet të veproni në këtë formë ta nxjerrni mësparë kapitalin se sa posedoni dhe nëse ai kapital e ka arritë një vitshin atëherë ju obligoheni obligoheni me dhën zekatin pavarësisht ai kapital a e keni kesh apo e keni të investuar në pasurinë tësën do ta të shitni mës një viti mës dy viti mës 10 viti, viti e kështu me radh jeni të obliguar që atë shumtë që të e posedoni prej asaj do të thot me nxjerr zekatin zoti i di më së miri alla ju shfarbleft ndërsa një teleshkopos e thotë që është një vajzë muslimane alhamdulillah por thotë pavarësisht tendencës tim për të pasur shami nuk e gjej për krajen e familjes dhe gjithashtu edhe të rrethet ka treguar edhe një problem tjetër të cilën e ka shkollën aktualisht ato nuk mund të prezantojnë në shkollë në çonse jam në bulëz ka vazhduar thotë duke thënë që e sheveta në shpesh në ëndër me shami pasi këtë ka dëshirë por edhe veçantë sipas saj është jo vetëm kjo është këtë ëndër por është edhe motra e saj Ne para prakish dhe duhet të treganim që nuk jemi këtu për t'i komentuar në ndrat, por mbase dhe duhet t'ja japni një kshilju. Pa dëshim, do më dhonë, hoxalart në përgjësi kanë në rastjen të, të digjojnë, do thot, apo të kërkojnë kshilën nga të, kër, të kërkojnë, do thot, të japin kshilën nga këto vajzat të svejat, ndoshta janë para mbulesës apo kanë dëshirë të madhe të mbulojn, mirëpo rrethana të caktuara, qoftë do thot familja, qoftë shkollimi, qoftë edhe vetajo bindja e asaj vajze do thot për ta bartur xhamin dhe për të dalë rrugën atfort, do thot nuk, nuk nuk nuk e ka gjetë vetën se ka mundësi do thot ta ta, ta bart xhamin, detyrohemi do thot të të të flasim rreth kësaj çështje vazhdimisht, do thot qoftë në për emisione, qoftë në për ligjërata, qoftë në për ndaj ata ndërshme e kështu me radhë. Themisa patyshim fillimisht do thot është një një gjëp që na na vjen keq për faktin se shumë prej këtyre vajzave e, jo vetëm që përsekutohen apo në një formë do thot e, e, ndalohen nga bartja e shamis përveç që ndalohen në për në institucione publike, në për shkolla e kështu me radh, në fakt do thot ka raste kur ato ndalohen edhe në për familjet e tyre, do thot vet prindet e tyre i ndalojnë dhe themi se me të vërtetë kjo është një shkak apo një rrethan si shkak e ka kohën në cilën kemi jetuar neve në të kaluarën dhe ato ajo rrethana e shtetit e cila ka qenë atër sistemi komunist i ka bërë që këta prindër të edukohen në frymën ateiste, në frymën do thotë larg msimeve islame dhe paramendojnë dhe ndonë tjetër se Islami i shpin do thotë në prapambeturi nuk e nxit që njeriu të të të shkojë për para e kështu me radhë e bën që ata prindër të bartin në vetë disa botkuptime të gabuara në lidhje me Islamin, por edhe në me Shamin konkretisht dhe para mendojnë se vetë bartja e Shamis e çon njeriu në prapameturi, nuk e lejon do thotë që që thot të jetë do thotë të jetë ajo vajza e tyre në të shkojë do thotë për para të educohet e kështu me radhë. Dhe themin se këto dy gjëra janë janë larg njëra tjetrës. Për parimi do thot nuk ka të bëj mbartja e shamis me ngjesen e një muslimaneja nuk ka të bëj do thot me mos përparimin e asaj asesi në fakt do thot vet e, rastet konkrete që un i kam parasysh po edhe hojallar të tjerë na jap të kuptojmë se gjithë ato vajza apo shumëza ato atyre, atyre vajzave të cilat mbulohen dhe u jepet mundësia të shkolllohen dhe të mësojnë do thotë ë njohuritë ndryshuesme apo drejtimet e ndryshueshme i vrem se janë më të më të avancuarat dhe më ata vajzat që më shumë i arrin suksese në shkollimin e tyre. Prandaj është diçka tjetër barka e Shamis dhe diçka tjetër është ë çështja e, e parapambeturisë edhe atyre botkuptimeve të cilat i shprehen disa disa njerëz të cilët kanë rezerva në lidhje me Shamin. Dhe themi se në Sami Kur nuk e thirr besimtarin dhe besimtarën do thot në neglizhim dhe në shpërfillje, po e kundërta e nxit besimtarin të mësoj të humboj dhe vazhdimisht të jetë nga ata të cilët kërkojnë detyri dhe janë prej atyre që e shfrytzojnë këtë mendje që Allahu i mëdhi i ka begatuar ata. Kurse për rastin konkret themi se kjo vajz padyshim është në një sprovë edhe me familje, edhe me shkollimin e kët, edhe lut Allahun e Madhërisëm që t'ia ja gjejë do thot zgjidhjen sa më shpejt, edhe e kisha këshilluar do thot kët vajzë që të mundohet mas pari në familje të kërkoj për krahjen, edhe nëse jo direkt ajo, për arsye se ndoshta është e rënd pak për prindin që ta pranojë vajzën në atë form, për arsye se sado kudo që të ketë karakter dhe personalitet vajza, prap për prindin ajo është fëmijë dhe nuk e nuk e merr do thot shumë seriozisht vendimet dhe edhe e, ndoshta dhe edhe e, debatin apo bisedata se ata do bën me vajzen, me vajzen t'i bënte prindi me vajzën me vajzën e tij por un në këtë rast do ta kisha preferu kët vajzë që të mundohet të hulumtoj në familjen e tij në familjen e saj a ka ndonjë person me personalitet i cili është hoxh për shembull dhe që baba i tij ka respekt nga ndaj këtij personi qoftë ai migja qoftë do thotë ndonjë ndonjë daj apo dikush që e përkrah do thotë kët vajzën që shkoj do të t ky bur, dhe të të kjë burë dhe të bisedoj me këtë kët babën dhe të mundohë dhe të dan nga dal të jazbus zemrën. Të jazbus zemrën këti prindi edhe me kalimin e kohë të heçdor nga aj vendim i cili ka marë dhe të të kjë prindi. Pasaj gjithartohë dhe në shkollë, të mundohë dhe të të brenda mundësive që aplikoj do thot mbulesën qoftë edhe me ndonjë nëse fillimisht do thot ballëvacion me me ndonjë kërcnim atë kemi pas shembuj konkret që vajzat tona janë kërcnu do thot për përjashtim nga shkolla megjithatë me, me vendoshmërinë e tyre kanë arritë do thot ta ta tejkalojnë do thot edhe kët pengesë edhe që të arrinë do thot ta vazhdojnë shkollimin me me mbules. Po kurse për sa i përket ëndrës A shtusë si e përmend atëu nuk bëjmë komentimin e ëndra për arsye se është një një një detyrë për të cilën do thotë nevojita, do thotë ka persona adekuat dhe të profesionalizuar në këtë, mirë po në në rasin konkret, ndoshta ato ëndra të cilat i sheh me mbule sani mundë të thënë do thotë para lajmërimese se me lehen e Zotit do të hapen do t'i hapen kësaj vajze rrugët edhe lut Allahun e madhërisëm që sa më shpejt të arrin do thotë ta zbatoj këtë urdhër të Zotit të madhërisëm. Zoti është i mëshirë. Po xhallahi ush pblef ndersa nga tele shikuesi radhës na i kemi dy pyetje. Fillimisht i përgjigjemi pyetjes së parë. Thotë ta lejohet që zakatin t'i ja japim familjes ton. Për shembull thotë ta lejohet mua të ja jap familjes sime në Shqipëri sepse ata kanë nevojë vërtet. Njihje me dhënien e zekatit janë persona të caktuar se kujt e, i duhet t'i dedikohet zekati zë, në një ajet Kuranor të caktuar dhe persona të 8. Mirë po këtu duhet ta kemi parasysh se besimtari i lejot ja jap zekatin njeriu të varfër i cili nuk ka mundësi të siguroj gjerat elementare të jetës. Mirë po në rastin konkret muslimani nuk i lejohet ja jap zekatin babait të tij apo nënës apo motrës, se sin e ka obligim të thotë ta ta mbajë për faktin se e, këta njerëz e, në shoshhrin islamë dhe nga mësimet islame e, e, burri apo mashkulli është i obliguar të mbajë do thotë dhe të kujdeset për ta. Me një fjalë do thotë burr djali është i obliguar që për ata prindër që janë skamnor apo janë të vjetër, nuk kanë mundësi me bietu, është i obliguar që atyre në një fond, me rada mundësive, t'u sigurojë do thotë jetesën. Kështu që nuk nuk e ka të lejuar që atyre tuaj të jap zakatin. Zakatin ju lejohet ju a jap atyre të varfërve, të cilat nuk i ka obligim ti mbaj ato. Ata, do thotë nuk e ka obligim ti mbaj, të kujdeset për ta. Sikurse që është fëlliu për shembull, apo djali migjës, apo dikush pak më larg prej të afërve, atëre lejohet me të thonë. Mirpo atyre, atyre familjes ngushtë, për të cilët obligohet do thotë kujdeset të e njeriu atyre nuk u lejo të thot tua jap zeqatin zoti ti më së miri azer hoja allahuden pyetjes së dytë të këtij teleshikuesi por edhe pyetjeve të tjera në vim do t'ju përgjigjëm me pas një shpojtë të shkurtër jashtë më kaq në edhe përmbyllim pjesën e parë të këtij takimi Asalamu alaikum, të nderuar televizionistë, rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigjen. Xhaja Alaudin pyetja e dytë nga televizionisti i cili na pyeti më herët rreth asaj sa lejohet të zekatin japim familjes son, vazhdon tutje me pyetjen e dytë dhe është kjo: A quhet zekat thotë të holla të cilat unë i jes në Shqipëri për motrën time duke ndihmuar atë për studimin. Edhe kjo pyetje ndërlidhet me atë që e tham pak më herët, do thot në pyetjen paraprake do themi se motra është do thotë mbahet apo është obligim që vëllau nëse nuk ka mundësi që apo nëse prindi nuk ka mundësi ta bëj ta mbaj do thotë motrën a ta mbaj vajzën e saj, atër e vlau është i obligum që ta merë përsi për, ku, për kujdesën dhe i motrës. Edhe në rrasin konkret, këto paratë të cilat ja dërgën të i motrës për ta uh, kryrë uh, shkollimin, jënë paratë me cilat së them që i e ke obligim thot, të a, të tja japësh, mirë po nuk gudzon të logaritet prej shumës e zekatit, eh do ta llogaritish zakat për miavon motresande. Për arsyesë e motra jote është e afërt dhe konsiderat për familjes së ngushtë dhe ti e ke obligim që të kujdesesh për të, Zoti i të mëshirë. Allahu ju shpërblef ndërsa pyetja rradhësosh kjo thotë një televizionist, a mund ti falë kaza thotë në darkë vaktet e namazet, për shkak që un punoj dhe përveç sabah që fal më ko dhe natyrisht akshamit dhe icse dreka i ken dia i bie çet falën kaza, thotë ka problem nëse këto i boj bashkë dhe i fali në kohën e bashkimin. Një qështje që duhet me e kuptu e, besimtari është se namazet të cilat Allah i madrishëm i ka obligu për muslimanet në përgjësi e kanë kohën e caktuar. Dhe ma në gjithë të namaz e, e ka kohën e caktuar dhe neve duhet i përmbahemi atyre. Dhe thotë, sa bahu e ka kohën e caktuar dreka, e kjindia, akshami, asia dhe kështu me radh dhe nuk duhet të neglijojmë apo të ta lejon, do thotë të na kaloj një kohë e caktuar e namazit dhe me pre, me pretekstin se do ta falim atë më vonë e, kaza. Nëse këtë e bëjmë me qëllim, me vedije, duke i pasur mundësitë e faljes, atëherë është e, dro që ai namaz që s'në do ta falim pas pasi që i ka kalu koha, edhe mos të pranohet fare. Prandaj në rastin konkret themi ju, pasi jeni duke putu punuar që të keni kujdes të falni namazin në konës aktuar edhe drekën edhe i kindin. Pra arsye se vetë falja namazit të drekës, nëse nuk keni mundësime i falë edhe synetet para edhe synetet mrapa, atëre mos neglizhoni bile spaku falje në namazit farz, katëre qateve farz, të, për falje në të cilave nuk, nuk shkonë më shumë se 5 minuta. Pra ndaj mundoni në ato momente kure keni kone pa uzës, Që, kini, që gjdo kohë existan, apo në gjdo punë existan, ajo, atëre mundoni, kur shkoni në banjo për, për bë, dhe thëtë në banjo, të merë një abdes, dhe tjeni të gatshëm, kur vje koha pa uzës, në ndonjë qosh të punës, ku punoni, apo në ndonjë vend, nëse jeni rrugës vazhdimisht, të ndalë një makinen, të hynin në ndonjë vend, të saktuar, të falë një ato 4 kate, dhe të vazhdoni punën, mundoni në ndonjë formë, qet mos ta lejoni do thot qe kaloi kjo kohe namazit pa e falur. Nëse eventualisht nuk keni mundsi asesi, atëherë mundoni së paku për arsye se namazi i drekas as ai i kundis ka mundsi të bashkohen në raste specifike kur kemi arsye për kët. Atëherë mundoni së pashku, së paku do thot qe dreken edhe kindin ta fali në kohën e drekës apo në kohën e kinis duke u munduar me jet do thotë në ndonjë situatë adekuate për cilat nuk ju shkon nuk shpenzoni më shumë se 10 minuta. Dhe nëse është edhe mundësia të kërkoni prej përgjegjësit të juaj të punës apo prej drejtorit që në këtë kohë të më jepni do thotë 10 minuta apo 5 minuta ta fali namazin sahora edhe ta vazhdoi punën. Pra edhe një herë them mundoni në gjdo fond të hullumtoni dhe thët të i gjeni vetës hapsir, ashtu që i gjeni vetës hapsir për ushqim, i gjeni vetës hapsir për, për me në kry ato nevojat, për me shkum banjo e kështu më rad, gjeni vetës dhe thët kohë edhe gjatë orarit punës për një ko prej 5 minutav me kry edhe këtë urdër të zotit të madhërishëm. Allahu edhe më smiri. Allah ju shpërbleft, hoqën, dërsta një tëri shikuës e tjetër, thëtë kështu, i lutëm me thoni gjithë shka që fare prish kusullin, sepse unë jam të filestare dhe e martuar. Pësa për informim, do tëtë për shikuës i tanë, fjalla gusull, edhe pse është një fjall e njohur të, të njerëzit në përgjësi, është për qëllim ajo pastrimi i tërsishëm, të cilën e bëndë besimtari duke, duke depërtuar ujë në të gjitha pjesët e trupit, po gjithashtë duke pastru edhe, gju, edhe gojen edhe hunden. Dhe ky veprim në gjuhën e shëriatit quhat gusëll, pastrim i tërsishëm. Dhe neve në disa rase specifike jemi të obliguar që me bërë pastrimin për të qenë të gatshëm për me falë namaz dhe njeri u do të do të do të pas disa veprimeve të caktuara që tmerr gusull për arsyesë se konsiderohet do thot i papastër. Rastet kur neve obligohemi për gusull me një fjalë, rastet kur e, e prisi e prishin do thot guslin e e muslimanit janë e para kur ndodhin do thot marrdhëniet intime në mes burrit edhe gruas, do thot e, në kat rast do thot obligohemi do thot me me marrjen e guslit. Rasti tjetër është kur ndod ndod deri te orgazma e e çoft e mashkullit apo e femrës atëra në kët rast obligohemi do thot për për e marrën e, e guselit po gjithashtu do thot për rasteve kur obligohemi për gusull është femra në momentet kur i përfundon do thot kohën e të përmuajshmeve do thot menstruacionet dhe pastrohet ajo do thot nga këto menstruacionet atëra obligohet për të marrë e gusull dhe rasti i fundit është gjithashtu për femrat masko ose lehonis kur ajo pastrohet obligohet të thatë mergusull. Në përgjithësi këto janë ato katër raste kur besimtari obligohet të merr e gusull, këto katër të vetë i sek pak më herët zotë dimi. Allah ju shfrublet hojë ndëruar në dersaniat e shkues teatriu pëvetë kështu thotë është e lejuar të mbajmë ndonjë vazë me lule të gjalla është pra fjala për lule të natyrshme, do thotë a bën të falim e para lulave. Nuk ka asnjë të keqe që besimtarit të mbajë qof në shtëpi, qof në kopsht, do thotë ti kultivoj, do thotë lulet e gjalla dhe të kujdeset për to, madje kjo është domosdoshmë një një gjë e preferuar dhe një gjë e lavdueshme për kuptimin se ato e zbukurojnë do thotë shtëpinë, e mbajnë do thotë të freskët edhe gjithashtu edhe kopshet dhe në kët nuk ka nuk ka gjithë keqe. Po gjithashtu edhe falja e namazit për ball, do thotë, duke pas lulën për ball nuk ka asnjë të keqe dhe nuk ka në kët ndonjë ndalesë. Nuk e kam parasysh edhe faktin se pse më me, me ngrit kët pyetje se pyetje, sido si që të ne themi se nuk ka të keqe në kët. Zoti e di më së miri. Po, prandaj edhe ne i lexuam ashtu siç ai kanë shkruar. Pyetja radhës është kjo vjen nga Visari dhe ju pyet, kështu fildem ishtë faktikisht ju përshëndet me Selemo Aleikum, dhe thot, uh, ho gjinderuar ka treguar realisht që i din disa ajetet kuranit, një numër të caktuar e ka dhenë, e që unë nuk për e ledzoj, dhe thot, uh, ju lutëm në tregoni se cili është sevapi i, ose shpërblimi i mësimit e ajetetve, dhe në qo se kando një adjeti cili fletë për flerën dhe rëndsin e mësimit e ajetetve, ju lutëm në at Pa dyshim do thotë, lezimi i Kur'anit është do thotë një adhurim në vete, për cilin pejgamberi sallallallisem në shumë hadithë në nëzit për me, me, me bërë atë, për andaj edhe un i këshiloj të gjithë ata besimtarë dhe besimtarët të cilat kanë mundësin e, dhe kanë ko, që të mundonë të imsojnë dhe të të shkronjat e Kur'anit për faktin se një, me antëmësimin e këtyre shkronjave dhe mësimin e leximit në gjuhën arabe e bën atë që të përfitoj, do thot, një, apo të ketë mundësinë ta kryej një adhirim prej adhyrimeve shumë të veçanta e ajo është të thot leximi i Kur'anit. Ka shumë hadithe për ato ila haditheve është hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në një rast, thot vërtet për çdo lexim, do thot, lexim të Kur'anit, për çdo shkronj, besimtari ka 10 shpërblime dhe në vazhdim të hadithit thotë nuk them për elif la mim se ka 10 shpërblime, por elifi ka 10 shpërblime, la mi ka 10 shpërblime dhe mim i ka 10 shpërblime. Kështu që vetëm shqiptimi i një shkronje gjatë leximit të Kuranit tek All-ah i Madhrishmi llogaritet 10 shpërblime apo 10 sevape. Tash para mendon nëse e lexon një rend do thotë të Kuranit apo nëse e lexon një faqe të Kuranit, sa është llogaritja e shpërblimeve gjatë këtij leximi. Prandaj Vetëm kjo hadith na jep të kuptojmë se sa e rëndësishme është do të thotë ledzimi i Koranit Pasaj ka hadith e tjera Prej tyre është edhe kur thotë pegamere Aleisat Osam Se shambulli ati njeri, i cili, njeri u i cili ledzën Koran Dhe ati i cili nuk ledzën është sikur se shambulli i të vdekurit dhe të gjallit Do të thotë shfar krahasimi Po a kuptojmë se sa e rëndësishme e rëndësishme është për besimtarin, me e lezu fjallën e Zotit, edhe me e kujtu atë dhe me u thelu, në do me thanjet e, e, e këtyre fjallëve. Kurse për në lidhje me atë se sa duhet t'i mësoj, apo sa ajetë, apo sa sure duhet t'i mësoj besimtari gjatë jetës përdiqme, themi se kjo më varet prej mundësis besimtarit, prej aftësis që ka për me mbajtur në men, po adhe pej moshës, edhe moshës do të thështë sa është, se sa vjeçar është për arsye se patyshim kur uh, njeriu arrin moshën 50 vjeçare 60 vjeçare e shohim do thotë se shumë nëse nuk kanë mësuar herët atëherë po e kanë shumë vështirë t'i mbajnë mend ato sure. Prandaj nuk do të kisha caktuar të them se domosdoshme është cikasu, domon ky numër i caktuar i sureve është kështu me radh, por të themi se uh, Allahu i madhri shumë nxit do thotë në leximin e Kuranit edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prandaj e njeriu duhet vazhdimisht do thotë të të punojë në këtë drejtim dhe në çdo kohë, në çdo moment edhe të mësojë për mendsh, por gjithashtu edhe të paqet do thotë në të jetë në shkrim Kur'anin në çdo kohë kur ai do thotë e ka këtë mundësi. Zoti e dimë mësimi. Atëherë hojë nderojë arallaj ush për blefte para përmbylljes së këtë emisioni, patyshemi përgjigjemi edhe pyetjes së fundit për këtë takim dhe kjo është pyetja Thotë Allah ju shë përblef për punën e juaj, fillemisht dhe thotë me emrin Allahot, duhet ju të regoj që më kanë lindur dy fëmi binjak. Thotë falimderimi të konë Allahot për këtë dhuratë dhe desha të pës. Hoxhen, a mund të javej emrin qika, agjës, qika e agjës e bashkëshorë, të sepse ne e tojmë, thotë, në Gjermani e jo në Kosovë. Do më thënë, dy qikat e agjës janë të martuara në fisët e huaja dhe si që themin ne e, e, nuk u të konë si pas popullit të jave në emrin nuk e kam parasysh do thot pse më b këtë pyetje për faktin se emërtimi e dim se emërtimi i fëmijëve është një e drejtë ashtu siç është edhe edhe obligim zgjedhja e emrit të mirë është fillimisht do thot e drejtë e prindërve do thot edhe ata duhet të zgjedhin emrin e mirë dhe të emërtojnë me ato emra që kanë kuptim të mirë mirë po nëse prindi do thot heq dorë apo nga nga ky emërtim dhe ja jep të drejtën them do thot gjyëshit, apo gjyëshës, apo dajes, apo mijëgjës, e kështu me ratë, dhe thotë dikujt, nuk ka gjithë keqe, këtë që ajë të abejë zjedin e emre. Mirë po nëse këtë e bënë edhe, dhe thotë e emërëton, dikush që është jashtë familjes, së po thëmë vajza e agjes, apo qoftë edhe ndonjë mikë, qoftë edhe ndonjë i panjohur, në këtë nuk ka të keqe dhe nuk ka kurfar ndalese do thot pavarësisht e domosdoshmja është që përzgjedhja e amrit tjetë do thot me kuptim të mirë kurse të tjera do thot nuk ka nuk ka ndonjë ndonjë pengesë do thot që do të thoshim se nuk lejohet filani apo filanja t'i përzgjedhë amrin zot e di më së miri ter makta përjeje ne edhe e përmbyllim këtë takim allah ju shpëlbef në emër të të cilë shikuesve ju faleminderit edhe juër që ishit pjesë e këtij takimi allah ju shpëlbef edhe ju të ndëruar të lëshëkuas, gjithashtu ju falim ndrojë dhe juve për bashkëpunimin të cilin njeni duke bërë qoftët duke nashkruajtur në përmjet të postës o në elektronike apo në përmjet kamerave tona duke bërë pyetje në mënyrë të drejt për drejt. Bash të akohemi, avin që të të të vjenë dhe reatëher, ju lene për kujtesit Allahu të sëremu alikum.